Első rész. Kapuzáró fülöf. A fehér királyné. A királynék fehérben gyászolnak. Fehér a finom bászomból készült kendő, amely szorosan tekeredik a nyak köré. Száig takarja az állat, és csak az arc középső részét hagyja szabadon. Fehér a homlokot és szemöldököt borító fátyol. Fehér a csuklónál zárt földig omló ruha. Ilyen, csak nem apácához illő öltözéket vett magára 23 éves korában, tizedik lajos özvegye, Magyarországi Klemencia, és nyilván élete végezetéig fogja viselni. Többé senki nem láthatja csodálatos aranyhaját, sem arcának tökéletes ováját. Sem azt a ragyogást, azt a nyugodt tündöklést, amely oly híressé tette szépségét. Klemencia királyné már életében saját sírszobrára hasonlított. Pedig ruhájának redői alatt új élet bimbózott, és Klemenciát gyötörte a gondolat, hogy férje soha nem fogja ismerni születendő gyermekét. Csak addig élt volna Lajos, amíg világra nem jön a gyermek, Öt hónappal, mindössze csak öt hónappal tovább. Mennyire örült volna, különösen, ha fia születik. Vagy miért is nem estem teherbe már a nászunk első éjszakáján? Bágyattam fordított a fejét Valois felé, aki, mint valami hízott kappan, lépkedett a teremben. De miért, nagybátyám, miért mérgezték volna meg gonoszul? kérdezte Klemencia. Hát nem tett meg telhető jót. Miért keres mindig emberi aljasságot ott, ahol kétségtelenül Isten akarata nyilvánul meg? Hugom az egyetlen, aki ez alkalommal Istennek tulajdonítja azt, ami inkább az ördögmesterkedésének látszik. Felelte Sár de Valoá. A nagyon kicsattanóan kicsattanúan piros, széles arcú, kidüllesztett hasú valoárnagyúr, vállára konyuló, nagy tarajú sapkában érkezett, Szendönyből, ahol részt vett Lajos végtisztességén. Ugyanazt a Hermelin farkakkal és ezüst csatokkal díszített fekete bársony ruhát viselte, amelyikben 18 hónappal korábban fivére szép fülöp temetésén hivalkodott. A ceremónia egyébként néhány előzetes problémát vetett fel. Mióta a királyi temetések szertartásrendje kialakult, első ízben fordult elő, hogy a palotatisztek miután a király meghalt, kiáltásuk elhangzott, nem mondhatták utána, hogy éljen a király. És nem tudták ki előtt hajtsák végre az új uralkodónak kiáró hagyományos gesztusokat. Ej, majd előttem fogják eltörni a pálcájukat, jelentette jődött Matyődött rífőkamarásnak. Én vagyok a család legidősebb és erre legilletékesebb tagja. De féltestvére Évrő grófia kifogásolta ezt a különös igényt. Ha a korral járó előjogokat ítágon tágan akkor az nem kegyelmedet, hanem Robert a Clermont nagybátyánkat. Szent Lajos fiát illeti. Elfeledi, hogy ő még életben van? Jól tudja, Lui, hogy az a szegény ember őrült. S hogy semmiben nem támaszkodhatunk-e haszna vehetetlen főre? Mondt vállat, Valoá. Végül az apátságban feltálalt étkezés végeztével a főkamarás egy üres szék előtt törte kettő tisztségének jelvényét. Klemencia most újra megszólalt. Nem adott Lajos alamizsnát a szűkölködőknek. Nem engedte el lehetősége szerint a foglyok büntetését. Tanúskodhatom nagy lelkűségéről és kegyességéről. Régi bűneit megbánta. A pillanat nyilvánvalóan alkalmatlan volt, hogy valóan kételyeket támaszon, azon erényeket illetően, amelyekkel a királyné férjének még egészen friss emlékét akarta ékesíteni. Sárdabáloa azonban ennek ellenére sem tudott visszatartani egy rossz májú megjegyzést. Tudom, Hugom, tudom, hogy ön roppant jámbor hatással volt Lajosra, és ő igen nagy lelkűnek mutatkozott, Hugommal szemben. De egy király nem csak mi uralkodik, és nem úgy, hogy adományokkal halmozza el akit szeret. És a megbánás nem elegendő, hogy lefegyverezze az elhintett gyűlöletet. Lám-lám, ez az ember oly élénken sürgölődött Lajos körül, és most már is megtagadja. Nekem meg hamarosan a szememre hányják majd a férjemtől kapott ajándékokat. Idegen asszony lett belőlem, gondolta klemencia. Túl gyenge volt, túlságosan megtörték az álmatlan éjszakák, és a könnyes nappalok. Nem érzett erőt a vitatkozásra, ezért csak annyit mondott. Nem hihetem, hogy annyira gyűlölték Lajost, hogy meg akarták volna ölni. Nos, ne higgye, hugom kiáltotta Valóa de a tény az tény marad. A bizonyítékot a kutya szolgáltatta, amikor megnyalta a vásznat, amelyre a balzsamozók a belső részeket helyezték, és egy óra múlva megdöglött a székek karfájába kapaszkodott, nehogy meginogjon, e rákényszerített látomás előtt. Lezárt szemű, keskeny, ünnepélyes lárva arca, oly fehérré vált, mint a kendője, meg a fátyla. A holttest, a balzsamozás, a kiszedett zsigerek, meg a kóborkutya, amint megnyalja a véres gyolcsot. Hát lehetséges, hogy Lajosról van szó. Arról a férfiról, aki hónapon át mellette alott. Valóan a úr tovább fejtegette hátborzongató következtetéseit. Mikor hallgat el hát végre az az izgága, erőszakos, híú személy, aki hol kék, hol skarlátszínű, hol fekete öltözékben, de minden fontos vagy tragikus órájában felbukkant, amióta csak francia honba érkezett hogy megleckésztesse, szavaival megsiketítse, és akarata ellen való cselekedetre bírja. Már Nászának reggele óta. És klemencia visszaemlékezett esküvőjének napjára Szánliében. Újra látta a Tróé utat, a vidéki templomot, a kiskastély sietősen házá alakított szobáját. Vajon eléggé tudtam-e élvezni a boldogságomat? Nem, nem fogok sírni előtte, gondolta. Hogy ennek a szörnyű gaztetnek ki az elkövetője, még nem tudjuk, folytatta Valoa. De le fogjuk leplezni, hugom, azt ünnepélyesen megígérem. Feltéve persze, ha megkapom hozzá az eszközöket. Nekünk, királyoknak... Valóan soha nem mulasztotta el az alkalmat, hogy felemlítse, két koronát is viselt, igaz, hogy csak névlegesen, de azok mégis egyenlővétették az uralkodó fejedelmekkel. Nekünk királyoknak akad ellenségünk, nem is annyira személyünk, mint inkább hatalmunk megnyilvánulásai miatt. Elég olyan ember akad, akinek érdekében állt, hogy özvegyét egy hukomat. Mindenek előtt itt vannak a templomosok. Nagy hiba volt rendjüket szétszúzni. Ezt épp elégszer hangoztattam. Akik titkos ligát alapítva házunk vesztére esküdtek. Fivérem meghalt, legidősebb fia követte őt a halába. Második helyen állnak a római bíborosok. Ne feledje, hogy Kajetáni bíboros már megpróbálta megrontani Lajost, és Hugom sógorát fülöpött. Azzal a kinyilvánított szándékkal, hogy mindkettőt a más világra küldi. Kajetáni más eszközt is találhatott, hogy árcson. De hát mit akar, Hugom? A pápát nem lehet eltávolítani Szent Péter trónjáról, amint azt fivérem tette, anélkül, hogy ne okoznánk jóvá tehetetlen sebeket. Alajos mindenképp meghalt. A gyanúsak sorából nem hagyhatjuk ki burgundi rokonainkat sem akik rosszul fogadták a Margitot sújtó büntetést, és még rosszabbul azt, hogy húgom lépett a helyére. Margit haláláról ocsmány híreket terjesztettek. Klemencia egyenesen sár szemében szemébe nézett. A gróf megzavarodott, és kissé elvörösödött. Megértette, hogy klemencia mindent tud. De klemencia hallgatott, és mindig igyekezni fog kerülni ezt a témát. Akaratlanul bűnrészesnek érezte magát, mert az a férj, akinek erényes lelkét dicsérte, az a férj cinkosaival, valóával és mégis mégiscsak megfolytatta első feleségét, hogy nőül vehesse őt, a nápoi királynok a hugát. Aztán itt van hugom szomszédja, Máógróf Ő nem olyan asszony, aki visszariadna a bűntől, akár a legaljasabbtól is. Sietett hozzá tenni valóan. Miben különbözik ebben tőled, gondolta Clemencia, de nem mert válaszolni. Úgy látszik, ennél az udvarnál nem sokat tétováznak, hogy elkövessenek egy-egy gyilkosságot. A Lajos alig egy hónapja kobozta el tőle ártó hogy ezáltal meghódolásra kényszerítsen. Clemencia egy pillanatig arra gondolt, hogy Valois, aki oly sok számba jöhető tettest sorolt fel, nem akarja-e a nyomokat, és nem ő maga végzette najossan. Ez a gondolat, amelynek egyébként semmiféle elfogadható alapja nem volt, borzalommal töltötte el. Nem. Megtiltotta magának, hogy bárkire is gyanakodjék. Hinni akarta, hogy férje természetes halállal halt meg de pillantása a nyitott ablakon át, akaratlanul is a Vicsenni erdőlom koronájára tévedt. Máó grófnő helye, a déli irányban elterülő konflankasté felé. Lajos halála előtt néhány nappal Máó meglátogatta klemenciát, és vele jött leánya Poachéi Johanna is. Nagyon kellemes találkozás volt. Megcsodálták a szoba szobakárpittyait. Semmi nem megalázott, mintha valaki hitszegőt, gyanít az őt körülvevő emberek között, gondolta klemencia, és minden arcon az árulás jeleit kezdik kutatni. Ezért kell visszatérnie Párizsba, kedves húgom, folytatta Valóa, amint kértem. Tudja, hogy mennyire szeretem. Atya a sógorom volt. Hallgasson rám, mintha csak őt hallgatná, ha Isten megtartotta volna számunkra. A lajosra lesújtó kéz hugomon és hugom magzatán is kitöltheti bosszúját. Nem merném itt hagyni az erdő közepén, gonosz vállalkozásoknak kitéve, és mindaddig nem lesz nyugtom, amíg nem tudom, hogy a közelemben tartózkodik. Beloá már egy órája erősködött, hogy Klemenciát rábírja a Cité Palotájába való visszatérésre, mert úgy döntött, hogy ő maga is oda költözik. Ez a lépés előre elkészített tervének egyik részlete volt, hogy azáltal is közelebb kerüljön a régenséghez. Aki gazdaként parancsol a palotában, az királyi személynek számít. Ha a valóá egyedül rendezkedne be ott, megkockáztatná, hogy ellenfelei államcsinnyel vagy hatalombitorlással vádolják. Ha azonban unokahuga a klemencia mögött, mint a királyné legközelebbi rokona és védelmezője vonul be a citébe, ezt jogosan senki nem ellenezheti, és ezzel a perek tanácsát befejezett tények elé állítja. Jelen pillanatban a hatalom legbiztosabb záloga és az uralom leghatásosabb eszköze a királyné hasa volt. Klemencia segélykérően emelte szemét egy harmadik szemére, a mellette álló pocakos, szürkülőhajú férfiúra, aki mozdulatlanul két öklét egy hosszú, kard kosarán nyugtatva, szótlanul hallgatta a beszélgetést. Mit tegyek, buvél, suttogta a Szép Szépfülöp egykori főkamarása, akit a civakodó halála után rögtön a méh magzat érdekeit védelmező kurátorrá neveztek ki, új megbizatását, több, mint komolyan. Tragikusan vette. Ez a terék úr a királyi ház példamutató szolgálja, 24 gondosan megválogatott nemesből, gárdát, szervezett. A testőrök hatos csoportokban váltották egymást, a királynél szobájának ajtaja előtt. Bóvél maga is harci meszt öltött, és páncélinge alatt kövér verejték cseppeket izzadt a júniusi hőségben. Vicsen minden fala, minden udvara és környéke éjjászokkal volt megrakva, még a kuktákat is állandóan egy-egy poroszló kísérte. Az udvarhölgyeket megmotozták, mielőtt beléptek a lakosztályokba. Soha emberi életet nem óvtak éberebben, mint azt, amelyik a francia királyné szíve alatt szenderget. A kurátori feladatot Bouvill az öreg Joinville úrral osztotta meg, de Champagne örökös királybírája, Szent Lajos fegyvertársa már 92 éves volt, feltehetően a francia főnemesség Doenya. Félig vakon főleg arra vágyott, hogy mint minden évben ezen a nyáron is visszavonulhasson a már mellett álló Vesszi ahol három királytól kapott javadalmainak jövedelméből fényűzően élt. Valójában ideje nagy részét átszúnyókálta. És így minden munka Bouvillra hárult. Clemencia számára Buvil személye boldog emlékeket idézett. Lajos őt küldte leánykérőbe, majd ő kísérte Nápolyból Franciaországba. Bizalmasá lett, és kétségtelenül egyetlen igaz barátja volt, akire számíthatott az udvarnál. Bouvill jól tudta, hogy Clemencia nem akar kimozdulni Vicsemből. Nagy uram fordult valóához. Ebben a falakkal szorosan körülzárt udvarházban jobban biztosíthatom a királyné védelmét, mint a cité mindenki előtt nyitva álló nagy palotájában. Ha pedig kegyelmességed Maugrófnő grófnő szomszédságától tart, közölhetem, mint hogy a környéken észlelhető minden megmozdulásról hírt kapok, hogy a grófnő ez idő szerint társ szekereit málházza, hogy párizsba induljon. Valoát eléggé ingerelte, hogy bufél, amióta kurátor lett, olyan magabiztosan viselkedett, s hogy kardjára támaszkodva szinte el sem mozdult a királyné mellől. Üg uram, szólalt meg gőgösen. Kegyelmedet azzal bizták meg, hogy a magzatra ügyeljen, s nem, hogy a királyi család lakhelye felöldöntsön, vagy hogy egyedül akarja megvédeni az egész királyságot. buvél zavartalanul válaszolt. Felhívhatnám nagy uram figyelmét arra is, hogy a királynő a gyászától számított negyven nap letelte előtt, nem mutatkozhat nyilvánosan. Köszönöm, de én épp olyan jól ismerem a szokásokat, mint kegyelmet, buvél. Ki mondta, hogy a királyné mutatkozzék? Zárt batárban fogjuk utaztatni. Végre is hugom, kiáltotta valoa, Az ember azt hinni, hogy a tengeren túra akarom küldeni, és hogy viccen ezer mérföldre fekszik Páristól. Értem meg, nagybátyám, felelt erőtlenül klemencia. Ez a viccenni tartózkodás az utolsó adomány, amelyben Lajos részesített. Halála előtt néhány órával ajándékozta nekem ezt a kastét. Úgy érzem, még nem is távozott innen igazán. Értsem meg, ezen a helyen, itt voltunk. De valóan nagyon úr képtelen volt megérteni a szív igényeit és a fájdalom képzelgéseit. Férje, akiért imádkozunk, már a királyság múltjához tartozik. Hugom viszont a jövőt hordja a méhében. Ha életét kockára teszi, a gyermekéjét is kockáztatja. Lajos, aki odafentről látja Hugomat, ezt nem bocsájtaná meg. Ezt talált, és Klemencia még inkább összeroskadt a székben. De Buvil kijelentette, hogy semmiféle döntés nem érvényes, Joinville úr beleegyezése nélkül, és tüstént kurátor társáért küldetett. Hosszú percekig várakoztak, amíg megnyílt az ajtó, aztán megint csak várakozniuk kellett. Végül a keresztes hadjárat idején divatos, hosszú sejem köntösben, minden tagjában reszketve, fakérekszerű foltos bőrrel, nedvező szemhéjjal, Fakó szemmel megjelent Szent Lajos utolsó fegyvertársa. Nehézkesen húzta a lábát, és csak nem ugyanolyan roskatak fegyvernök támogatta. A királybírót a személyét megillető tisztelettel ültették le, és valóá taglalni kezdte a királynéval kapcsolatos szándékait. Az aggastyán figyelmesen ünnepélyes komolysággal bólogatott, láthatóan elégedetten, hogy még szerepet játszhat. Amikor valóá befejezte mondókáját, a királybíró mély elmélkedésbe merült. Senki nem merte zavarni, de türelmetlenül lesték a szájából elhangzó orákulumot. Egyszer csak Joinville megszólalt. De most hol van a király? Valóan sajnálkozó arcot vágott. Mennyi hiába elfecsérelt fáradtság, amikor az idő sürget. Vajon a királybíró felfogja el még, amit mondanak neki? A király meghalt jóra, ma reggel temettük. Kegyelmedet, amint tudja, kurátorrá nevezték ki. A királybíró a homlokát ráncolta, mintha nagy ködve próbálna gondolkodni. Közvetlen emlékeit egyre inkább elfeledte. Már régóta szenvedett ebben a gyengeségében, amikor emlékek című nevezetes művében tolba mondta az elmúlt 80 esztendő ered eseményeit. Nem vette észre, hogy a második rész vége felé csak nem szó szerint megismítette az első részben elmondottakat. A mi ifjú Lajos urunk motyogta végül meghalt. Néki ajánlottam nagy művemet. Tudják-e, hogy ez, ez a negyedik király, akit meghalni látok? Ez úgy mondta, mint aki egy hős tette, dicsekszik. Akkor hát, ha a király meghalt, a királyné a régens, tette hozzá. Valóban a nagyúrarca bíbor színűre vált. Ismervén az egyik kurátor elvénhedettségét, a másiknak a szolgálatkész természetét, azt hitte, tetszése szerint irányíthatja őket, de számítása most ellene fordult. Mintha a túlzott akság meg a túlzott gondosság összefogott volna, hogy nehézségeket okozzan neki. A királyné nem régens királybíró uram, a királyné gyermeket vár, kiáltotta. Nézzen rá, ilyen állapotban nem tudná ellátni a királyság kormányzásának feladatait. Kegyelmet tudja, hogy nem látok egy szikrányit sem, felelt az aggasztján. Klemencia a tenyerére támasztotta homlokát. Mikor fejezik be mindezt? Mikor hagynak már nyugton? gondolta. Joinville magyarázgatni kezdte, hogy 8. Lajos halála után Kasztilia Blanka milyen állapotban töltötte be a régenséget mindenki legnagyobb megelégedésére. Magunk között szólva, Blanka úrnő sem volt az amakulátlan tisztaság, mint amilyennek a róla alkotott kép ábrázolja. És azt hiszem, hogy Tibót gróf, akinek atyáma bajtársa volt, felettébb hűségesen szolgálta a királynét, még az ágyban is. Hagyni kellett had beszéljen. A királybíró ám bár az előző nap eseményeit elfelejtette, Emlékezetében pontosan megőrizte a korai ifjúságának idején terjengő pletykákat. Most hallgatóságra talált, és ezt ki is használta. Szenilisán remegő kezével, szünet nélkül a térdét borító sejemköntöst kaparázta. Sőt, amikor királyúrunk elindult a keresztes hadjáratra, ahová jó magam is elkísértem, ez idő alatt a királyné Pálisban lakott, nem de? Vágott közbe sár, de valóan. Persze, persze, motyogta a királybíró. Végül is clemencia tört meg elsőnek. Hát legyen, bátyám, mondta. Megteszem, amit kíván, és visszatérek a citébe. Lám, végre egy bölcs döntés, amelyet nyilván Joinville úr is helyes áll. Persze, persze. Már is megteszem a szükséges előkészületeket. Kíséretét Filip fiam és Robert D'Artoa unoka fogja vezetni. Hálásan köszönöm, bátyám, hálásan köszönöm, rebekte klemencia. De most azt a kegyet kérem, hagyjanak imádkozni. Egy órával később Valoág rófjának intézkedései nyomán a Vicsenni kastélyban teljes volt a felfordulás. Előálltak a tázszekerek, pattogott az ostor a kövér persvidék vidéki hátán. Cselédek szaladgáltak, az íjászok letették fegyverüket, hogy segítsenek az istálló szolgáknak. Minthogy a gyász óta mindenki kötelességének érezte, hogy csuttogva beszéljen, most jó alkalom nyílt a kiáltozásra. Az udvarházban a kárpitosok leakasztották a képes fali szőnyegeket, a bútorokat szétszették, puhárszékeket, tálalókat és ládákat cipeltek. A királyné udvaroncai és udvarhölgyei a saját podgyászok összeállításával is foglalatoskodtak. Az első útra mintegy húsz szekérre számítottak, de hogy befejezhessék a költözködést, előreláthatóan még kétszer kell majd fordulniuk. Magyarországi Klemencia hosszú fehér ruhájában szobáról szobára bojongott, Bovil nem mozdult mellőle. Mindenfelé por, veríték, sürgés, -forgás és a prédálás képe fogadta. Minden költözködés vele járója. A kincstartó leltárral a kezében ügyelt az edények és az értékes tárgyak csomagolására. Az egyik terem kőpadlóját áborították ezek az összegyűjtött drágaságok. Aztalneműk, füles kancsók és a tizenkét zománcozott fedeles serlek, amelyet lajós csináltatott klemencia számára. Valamint az igazi kereszt egy szilánkját tartalmazó, nagy arany erekje tartó. Az utóbbi olyan súlyos volt, hogy a szállításával megbízott ember úgy szuszogott, mintha a kálváriára kapaszkodna fel. A királynő szobájában Judelin a nemű gondozója. A civakodó első szeretője ügyelt a ruhaneműk elszállítására. Mire jó? Ugyan mire jó magammal vinni ezt a sok ruhát, amikor többé semmi hasznát nem veszem? Soha a klemencia. És az ékszerek, amelyeknek tokjai megtöltötték a vaspántos ládákat, a sok nyakék, csat, gyűrű és ritka drága amelyekkel Lajos rövid házasságuk alatt elhalmozta, most már haszontalan tárgyaknak tűntek szemében. Még a smaragdokkal, rubinokkal és gyöngyökkel ékes, három korona is túl magas és túl díszes volt egy özvegy számára. Néhány kis liliomvirággal ékesített egyszerű, keskeny aranypánt a fátyol fele, Ezután csak ehhez az szerhez lesz joga. Fehér királyné lettem, akár csak nagyanyám Magyarországi Mária, és mindenben hasonlóvá kell válnom hozzá. De nagyanyám elmúlt 60 éves és 13 gyermeknek adott életet. Az én férjem pedig még csak nem is fogja látni a gyermekét. Úrnőm szólította meg Judelin. Nekem is felségeddel kell mennem a palotába? Senkitől nem kaptam utasítást. Clemencia ránézett a szép szőke asszonyra, aki minden féltékenységet feledve oly nagy segítségére volt az utóbbi hónapok alatt. De főképp Lajos haldoklása idején. Lajosnak gyermeke lett tőle, de ezt a gyereket eltávolította, kolostorba zárta. Úgy érezte, hogy ő az örökösen minden bűnnek, amit a férjem megismerkedésük előtt elkövetett. Hajlandó lett volna egész életét felajánlani Istennek, hogy könnyekkel, imákkal és könnyör fizesse meg Lajos lelke üdvösségének súlyos árát. Nem, Judelin suttogta, ne jöjj velem, valakinek itt kell maradnia, aki szerette őt. Aztán még buvilt is eltávolítva maga mellől, bezárkózott az egyetlen csendes szobába, amelynek nyugalmát tiszteletben tartották. Abba a szobába, ahol Lajos meghalt. A behúzott függönyök mögött sötétség honolt. Klemencia az ágy mellét érdelt, és ajkát a brokát takaróra szorította. Hirtelen furcsan ezt hallott, mintha valaki körömmel kaparászna valamiféle szöveten. Rémület fogta el, és ez bizonyította, hogy még marad benne némi vágy arra, hogy éljen. Lélegzetét visszafolytva mozdulatlanul hallgatózott. Mögötte tovább folytatódott a kaparászózaj. Óvatosan odafordította a fejét. Az egyik magas támlájú székben az indulásra várakozó Joinville királybíró szundikált.